היפופוטם! היפופוטם הפקות, גאים להציג. אורחים באולפן. ערב טוב, נמצא איתנו באולפן הסופר המנוח אדגר קרש. איזה מנוח? איזה מנוח? מה אתה מדבר? ולידו נמצאת הספורטאית קטועת הרגל ראל ברד על מה אתה מדבר? הרגל שלי בסדר גמור איי איי איי איי איי איי שווי הייתה את הכלבה וונדי אבל זה בכלל הכלב שלי בנג'ו ועל הכיסא האחרון יושב איש התקשורת חיים יבין ערב טוב ערב טוב חיים למה אתה לא עושה כלום? אני במקומך הייתי מטפל בנחש ארסי שיש לך בכיס איזה נחש ארסי? זהו, זמננו תם, האם יש למישהו שאלות? לי כן חיים הודו או הורידו את התוכנית שלכם באמצע השידור? לא הורידו שום תוכנית, ואתה סתם... היפופוטם! שתיים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם,